Тичуться, а прочитати не можуть, доки той легень із політеху не взявся до нього сам. Року Божого Христового сповіщаємо в жалобі вам, що сповіщають. Виявляється, їхня тета не зварювала, тобто не здоріла, а що вона сердешна на той світ приставилася. І оце надіслало їм свій заповід. «Ну що є в нім?» – захвалювалися всі газди, «бо побачили там велику череду мотокосилок. І так вони це перед очима побачили, що їхні вуха, хоч все й почули, але однак ще довго очам поступалися, виявляється, тета умерла і заповіла». Аби її тіло спалене на попіл Дрібно-дрібно перемололи Для того, аби коли він в скринціся Прибуде в нарешті незалежну батьківщину І коли буде файний вітер Жаби зручніше було розвіяти Над високі рідні гори І кожного газду тут як громом вдарило Отако всі стоять, роти роззявили. Доки одна з них Стевка Несподівано не сказала Ще не пізно заповіт Тети сповнити Як Зірвалося в мене Бо всі інші й слова не видавлять Дуже просто є Мовить Стевка Бач їли Тету всім селом Той попіл Тут вона хірко заридала ж би музяти з виходків Всеньке То вигрібти і над гори порозкидати. Лиш один я тут не знав, Що то за слово «виходок». Бо гуцули на рід дуже богобоязкий, І словом не грішать, То так у них наші нужники прозивають. Я довго мовчав, Поки й до мене останнього це надійшло. Чим же ти оте, Коли з'їде, не розкидатимеш над гори? Стефка на мене глянула, наче я з неї льолю хочу скинути. Чим-чим? Бись зробив з мотокосилки вертольота, та й бим з него проскидав файно. Оцули, зачувши то, закивали. Бо всяк тоді осягнув, зрозумів, і безкиди те зачули. Еміграція, нарешті, Історично впинялася. Райський сад нарешті Сашко заговорив: От є звірі набагато страшніші, навіть за будь-якого вовка, а за всякого іншого звіря вообще, це я маю на увазі собаку, приручену людиною дерти всіх інших людей. І замок не пойняв, виник було федір так йому. Не дали, бо сильнішого по страху звіра на людину не може бувать. особливо якщо людина селянка. Бо в тому плані, що собака привикла до людей найкраще і знає, як воздействувати. Дуже опасні бувають в цьому плані так звані здечавілі пси і суки, бо вони об'єднуються в колективи, Взаїмствовані у людей і, помня своє людське прошле, страшно для нього бувають небезопасні, бо хорошо понімають, людські інстинкти краще за свої, щоб потім їх впотребити вовряд чоловіка, мстя йому за це. Так, я не поняв, возника Федір, але не в масть, бо є з них... Ще болі і страшні хижаки, бо вони одіночки. Воспітані окремими людьми в самозвірському режимі. Я мав на увазі спеціального назначення дресіровки, які бувають цілком антилюдські. І щоб не бити при цьому голословним, я скажу, бо був у нас в селі такий Матвій якого ніхто в нашому селі не знав. І не так тому, що він був приїжджий до нас на сезон созрівання яблучних садов, а по причині того, що знатися з ним боялися. Бо він був начитаний на таких книжках, яких я лічно бачив. Такі вони були умні, що навіть переписані ним ціліком і повністю уручну. Може, мені за це ніхто не повірить, бо книжку вручну переписують тільки писателі, але всі вони роблять ще до того, як вона стане книжкою. А от яка, інтересно, книжка може собою похвалитися тим, що її...